الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل يضل الفلا له ومن يضلل فلا هادي له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 وكل بدعة ضلالة أولا أوصيكم وإيا بتقوى الله عز وجل ولقد فاز المتقون قال الله جل في علا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا wa laqad wasaina alladhina الكتاب من min qablikum أن iyyakum الله tattaqullaah amma ba'da fa hamidi محمد subhanahu wa ta'ala na kumtakiaa mtumahmuhammad salaa wa salaam zimfikie wale walio tangulia yetu anatupatia taarifa kwamba hakika bila ya shaka tuliowahusia wale waliopita wale waliopita wasia wa kumta Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile akatueleza katika Qur'ani nyenye mlioamini mtieni Allah subhanahu wa ta'ala ya yakumta na wala musife isipokuwa mufe katika hali ya kuwa nyinyi ni waislamu. Ama madao yetu ya leo tutakuwa tunaangazia haki za mume kumtekelezea mke wake. Na insha Allah tukijaliwa na Allah Subhanahu wa Taala katika siku za usoni tutaweza kuelezea vile vile haki za mke kumtekelezea mume wake kabla tuelezee hukuku ambazo kwamba zinafungamana na mke kumtekelezea mume wake la, za mume kumtekelezea mke wake tuelezea nukta muhimu zaidi ambayo labda wengi wetu wameghafilika kwayo nukta yenyewe ni nafasi ya ndoa katika Uislamu ndoa ni jambobalo kwamba walitangulia kufanya mitume kabla yetu sisi na ndani ya ndoa wakaweza kutekeleza ama kuunda dhurria vizazi kwa hiyo ndoa ni miongoni mwa ibadati ambazo kwamba ni anawafil za kisuna ambayo kwamba waliweza kutambulia kufanya mitume kwa hiyo sisi vile vile tunapoingia katika ndoa tufahamu kwamba ni miongoni mwa ibadat za na na vile vile ni sunna miongoni mwa ambazo kwamba tunafaa kuchukua kutoka kwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Ndoa ni alaka na mafungamano ambayo kwamba inafungamanishwa na watu wawili yani mume na mke ambaye ndani yake inapatikaniwa ibada sampuli tofauti tofauti miongoni mwayo ni yule mume kustarehe na mke wake ambaye kwamba rasula alaihi salatu wasalam anatueleza katika hadith wa fi bubi ahadikum sadaqa na mmoja wenu anapomwengilea mke wake inahesabika kama kutoa sadaqa na wengi wetu kuakili yetu imeelekea sana hapo kwa kuweza kustarehesha labda mwili kwa ajili ya matamanio ya nafsi peke yake na hatuzingatii upande nyingine ambaye kwamba ndoa vile vile inakuwa ni musharaka kushirikiana kwa upande mbili ambaye kama ni mume na mke kwa ajili ya kuweza kutengeneza familia ambayo kwamba ni ya Kiislamu familia ambayo kwamba ni familia bora na vile vile kuweza kutengeneza mujtamaa ambaye kwamba itakuwa ni mujtamaa bora vile vile ambaye kwamba itasalimika na maovu na machafu hiyo vile vile inafungamanishwa na ndoa watu wasiwe ni wenye kuchukulia ndoa ni kustarehesha mwili peke yake na ladha ya si pekee yake bali ni ndoa ndo ni kitu kubwa ambaye kwamba inaunganisha watu wawili ambaye kwamba watatengeneza familia ambayo kwamba ni nzuri watatengeneza mujtamaa ambaye kwamba imesalimika na maovu na matafu na vile vile ni sheria ambayo kwamba waliifuata maambia mitume wakaweza kutengeneza umma ambaye kwamba inafuata amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiweka mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ufupi zaidi tumeweza na kuhusiana na ndoa na nafasi yake katika Uislamu tuangalie vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anatuelekeza siada kwamba ndani ya ndoa kunazo nidhamu ambazo kwamba tunafaa kuzifuata kunazo shuruhu ambazo kwamba tunafaa vile vile kuzifata kunazo hukuku haki ambazo kwamba vile vile tunafaa kuzingatia hizo haki ambazo kwamba zipo baina ya upande yote mbili yaani baina ya mume na vile vile baina ya mke na itawalazimu wanandoa kuweza kutekelezeana haki hizi ambazo kwamba wameelekezwa na Allah subhanahu wa ta'ala mume kumtekelezea haki yule mke wake kikamilifu na vile vile yule mke kumtekelezea haki mume wake kwa ukamilifu ili ndoa kama ile iweze kuna wili ndoa kama ile iweze kudumu ndoa kama ile iweze kutengeneza familia ambayo ni nzuri ya Kiislamu iweze kutengeneza mujtamaa kwa ujumla ambayo ni mujtamaa nzuri leo hii tutaweza kuangazia baadhi ya haki ambazo kwamba mwanamume anafaa kumfanyia mke wake kunazo haki nyingi ambazo kwamba mwanamume anafaa kumfanyia mke wake ila kwa sababu ni hutba tutaweza kuchukua zile muhimu zaidi kisha insha Allah tukipata fursa katika siku zingine tutaweza kuziangazia moja baada ya nyingine ya kwanza kabisa tunaelezwa ni al -mahar. Ni ule mwanamume. Yule mwanamume anapomwoa yule mwanamke haki yake ya kwanza kabisa kumpa yule mwanamke ni mahari. Na hiyo mahari ni haki ya mwanamke wala hatolazimishwa Ima kununua chochote katika nyumba ile. Kwa ajili ya kuangalia Maslehi ya ile nyumba katu bali ni amri ya mwanamume ama ni jambo la mwanamume kusimamia nyumba kama ile mahali aliyopewa binti hatofaa kuitumia kwa ya mambo ya nyumba ile bali ni zawadi yake Allah subhanahu wa ta'ala alipotueleza katika sura tun-nisa wa atun-nisa sadqatihin nihlah fanṭibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani am ri'a Tachukua kipande cha kwanza ya aya ambayo kwamba Allah anaamrisha wanaume wanapooa basi wawape wake zao kwa uzuri. Wawape wake zao mahali kwa uzuri walivyosikizana wala wasiwasumbue katika ile mahali ambayo kwamba waliwapa. Na vile vile kuna tambihi muhimu ambayo kwamba imeweza kutipuka. Wakipewa mahali wale wastana wazazi vile vile huchukua kipanda katika mahari ile hiyo inakuwa vile vile ni makosa kwa hiyo haki ya kwanza ya mume kumfanyia mke wake ni kumpatia mahari yake kwa ukamilifu na kwa uzuri zaidi haki ya pili ni anafaqa haqun nafaqa alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ar-rijalu 'ala nisaa bima faddala allahu ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqo min amwalihim haki ya pili mwanamume anafaa kumtekelezea mwanamke ni haki ya kutoa na hiyo vile vile imetiliwa mkazo kwa mwanamume kumfanyia haki hiyo mke wake na inakusanya hayo sehemu ambayo kwamba ataishi yule mwanamke yani mwanamume anafaa kuhakikisha kwamba kunayo sehemu nzuri ambayo yule mwanamke ataweza kuishi ndani yake Vile vile inaingia hapo taam chakula na vile vile inaingia ndani yake libas mavazi na vile vile inaingia ndani yake na'am kumtibu yule mwanamke hayo yote yanaingia katika majukumu ya yule mwanamume kuhakikisha kwamba haya yote anayotekeleza kupitia hadith ya Rasul Alaihi salatu wassalam aliposema an tupaimaha idha ta'anta wa taksuha idha umlisha yule mwanamke wako utakapokuwa wewe unakula na vile vile uweze kumvisha namna unavova wewe na vile vile aya Allah subhanahu wa ta'ala matueleza aya ambayo ni maruf kwa kila kijana ambaye kwamba ameoa ama labda anataka kuoa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa wapo juu Kiteo kuliko wanawake kwa sababu gani bima faḍalla Allahu baḍahum ala ba'din. kwaale fadhla ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilishia juu yao kwa wengine na hiyo fadhila ni wabima anfaqu min amwalihi kwaale ambao kwamba wanatoa kupitia mali yao ndani ya ile ndoa hiyo ndiyo sababu ya mwanamume kuwa juu naam zaidi ya yule mwanamke kwa sababu ya kutoa kwa hiyo ndapoo mtu atakuwa amezembea katika kutoa kwa nyumba yake basi inaweza kukuwa labda sababu ya kuweza kuletewa madharau katika nyumba kwa sababu ya kuweza kuzembea katika haki yako juu ya mke wako ama kwa haki yake juu ya mke wake na vile vile haki ya mwanamume kwa mwanamke ni asabu watajauzi an hafawati zauja wa aqtaha vile vile haki ya mwanamume kumfanyia mke wake ni kuwa na subra katika zile kuteleza kwa mke wake katika zile matelezi ya mke wake na zile makosa ambayo kwamba mke wake anazifanya Asiwe ni mwenye kuchukia yule mwanamke kwa sababu ya tabia zake ambazo kwamba labda ameumbiwa nayo na vile vile tabia ambayo kwamba labda ameielelewa nayo ambazo kwamba ziende kinyume na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama na mwenendo wake tabia ambayo kwamba ni ya kawaida endapo itakuwa mke wako ama mke wa mtu uko nayo basi ya fai kabisa kumchukia kwa sababu ya tabia hizo ama nets ambayo kwamba yuko nayo ndani yake alaihi salatu wassalam aliweza kuwausia masahaba katika hijja tulwadaa akisema istausu bin nisae khaira muweze kuishi na wanawake kwa uzuri alikuwa anawapatia wasia masahaba akasema hakika mwanamke ameumbwa kutokamana na mbavu na kilichopinda katika viungo vya manadamu ni mbavu ambayo kwamba ni juu Akasema ukitaka kuinyoosha fa in dhahabta tuqimuhu ukitaka kuinyoosha hiyo mbavu ambayo kwamba imepinda basi utaivunja wa antarakta lam yazal a'waj na ukiiwacha basi itazidi kupinda Kwayo inafa, kwa hiyo inafaa kuurekebisha wanawake inafaa wa urekebishwe kwa njia ya upole na uzuri kwa njia ya upole na uzuri tukiangalia vile vile Nukta nyingine ambayo kwamba inaingia hapo ni aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf na muishi na hao wanawake kwa uzuri muweze kuishi wao kwa uzuri kwa hiyo ni bora zaidi anapokosea yule mwanamke kwa nyumba labda anafanya kitu ambacho kwamba sio kibaya zaidi basi arekebishwe kwa uzuri na kunazo njia ambazo komba niweza kurekebisha mwanamke ambaye kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuiacha miongoni mwanjiya hizo niliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wa'buruhun hizi ni njia tatu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala Amewapatiya mwelekeo wanaume kwa wale wanaokamba kwamba wamemea pembe wale wanaokamba kwamba wameanza kupita zile mipaka ambazo sheria imeweka Anasema wale mba kwamba takhafuna nusuuzahun wanaogopa labda watapita mipaka Faibu hun. wamesafanya makosa na amerudia na amerudia basi step kwanza ni faidhun na Mweze kuwapatia mawaidha Mweze kuwapatia mwelekeo ambapo kwamba nzuri wakiwa watashindikana hawaskii anasema Allah subhanahu wa ta'ala satey pili wahjuruhunna fil madajih basi muweze kuohama katika malazi yaani inakuwa haulali naye kwenye kitanda kimoja kwa muda ambao kwamba sheria imeweka nukta tatu ama satey tatu wakishindikana haskii afdhalu buhun Allah subhanahu wa ta'ala anasema basi muwapige lakini kitapo ambacho kwamba Rasul alaihi salatu wassalamu anasema ni ni kichapo ambacho kama gaira mubaddih kichapo ambacho kwamba siyo ya kumuumiza yule mwanamke kwa hiyo imeeleweka kwamba mwanamke anapewa mawaidha anapokuwa ngumu kisha ya pili inakuwa kugurwa kwenye kitanda na ya tatu inakuwa ni kupigwa ambapo kipigo kama kile haifai kuwa ni kipigo cha kumuumiza yule mwanamke vile vile haki ya mume kwa mke wake ni taalimi ha umuru ddin alislamy ni kumfunza mambo muhimu zaidi ambayo kwamba ni kufahamu dini yake hii ni haki ya mume kumfanyia mke wake kuhakikisha kwamba anamfunza mambo ya dini yake na hiyo inaingia katika kumpatia nafasi ama kumpatia ruhusa ya kwenda kuhudhuria katika vikao vya elimu ili aweze kujifunza mambo ambayo kwamba yanafungamana na dini yake aliposema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayuha alladhina amanu qū anfusakum wa ahlikum nāra wa qūdha annās wal alaiha malaikatu ghiladhun sidad la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun anasema allah subhanahu wa ta'ala enyi mliyoamini imani kamili okoe ni nafsi zenu pamoja na wake zenu pamoja na watoto wenu muliwamini mliyoamini okoe nafsi zenu pamoja na wake zenu na watoto wenu kutokana na moto ambao ayakwamba kuni zake ni wanadamu na mawe ambayo wanaochunga moto ule, ni malaika ambao kombo kwa nguvu na ni wagumu sana hawa maasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale yale wa, walioamrishwa wa na wanafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha kwa hivyo ni jambo muhimu sana hapo kuweza kuhakikisha mke wako mke wako anajua ahkamu za dini anajua ni namna gani anafaa kuvaa mavazi ya kisheria anajua ni namna gani anafaa kuswali namna gani anajua kujitahirisha na kadhalika yale ambako imesalia ni jukumu ya mume kuhakikisha mke wake anakuwa ni mwenye kufata dini yake kisawa sawa Vile vile nukta nyingine ni kujiepusha na kumuudhi yule mwanamke kwa njia ya aina yoyote ile kwa mfano kumdhalilisha kwa kumpiga kipigo ambacho kwamba sio sawa ama vile vile kumtukana hii ni haki ya mume kwa mke wake kutoku mdalilisha mke wake kutokumpiga kipigo ambacho kwamba sio sawa vile vile kumtukana na isiokuwa hayo katika mabaya aliulizwa alayhi salatu wassalam kuhusiana na haki ya mke haki ya mume kwa mke akajibu alayhi salatu wassalam an tut'imaha idha ta'amta wa idha ktasaita, wala tadribal wajha wala tuqbih Anasema alaihi salatu wasalamu kwa kumjibu yule mwenye kuuliza haki ya mume kwa mke wake ni amlishe atakapokuwa kula yeye na vile vile amvishe atakapokuwa yeye anavaa na vile vile asimpige yule mwanamke kwenye uso na vile vile asione mwenye kumtukana Hii ni haki miongoni mwa haki za mume kumfanyia mke wake. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama wanaume kuweza kufangamanisha maisha yetu na haya. Na kunazo hukuku nyingi ambazo kwamba insha Allah tukiweza kupata furas tutaweza kuangazia zingine ambazo kwamba hatutaweza kubahatikia kuelezea leo hii. Na vile vile itafuata haki za mke, vile vile kumfanyia mke mume wake na endapo watu watashikamana nazo basi itakuwa ni sababu ya kuweza kuleta utulivu katika majumba zetu itakuwa ni sababu ya kuweza kuishi na mawada na rahma beina yetu endapo watu watatekeleziana haki hizi na hizo haki inahitajika upande zote mbili haifai mmoja ama upande mmoja iwe inatekeleza na upande wa pili imezembea ama upande ya pili inatekeleza na upande ya pili imezembea basi itakuwa ni sababu ya nyumba kama ile kuwa katika moto sababu ya nyumba kama ile kuwa katika sintofahamu baina ya wanandoa wawili na mwisho itakuwa ni sababu ya nyumba kuweza kufunjika barakallahu liwa lakum bilqur'anil azim wanafa'ni wa iyyakum bilayatiz wadhikril hakim istafiru rabbakum Waṣ-ṣalātu wa-s-salāmu 'alā ashrāfil anbiya'i wa-l-mursalīn. Muhammadin wa 'alā ālihi wa ṣaḥābatih, wa man bi-iḥsānin ilā Nukta ya tukimalizia khutba ya leo nikuwa waadilifu kwa yule mke ndani ya na hata endapo ikitokea na'am labda mke amefariki ama amefanyiwa kutolewa labda talaka basi inakuwa ni uadilifu juu ya yule mume kuwafanyia watu wa yule mke ima kwa kufariki kwa mke basi watu wake bado wapo ulioa kule unafaa kuwafanyia ehsan na kuwafanyia uadilifu na uzuri na vile vile ikiwa itatokea talaka baina ya wanandoa basi hata baada ya hapo vile vile yule mwanamume Anafua kuwafanyia uadilifu na kuishi nao kwa uzuri familia ya yule mwanamke alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala wala tansa fadla bainakum wala musisahau fadla ambayo kwamba mliweza kutekeleziana mkiwa katika ndoa baina yenu lakini inakuwa ni uzuni kubwa kuona kwamba ikitokea labda amefariki yule mwanamke basi yule mwanamume anakuwa ni sababu yake ama chanzo kuweza kuwatenga wale watu na kutokuwa zuri kutokuwa na vile vile endapo kitokea talaka ndio usiseme sasa inakuwa ni uadui mkubwa baina ya familia ya upande wa mume na familia ya upande wa mke na hii sio katika maelekeo ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alituelekeza kwa hiyo endapo ikitokea mwanamke amekufa yule mwanamume anafaa kuamiliana na wale watu wake kwa uzuri kama familia yake naendapo vile vile ikitokea talaka Beina ya wanandoa wawili basi ni haki na jukumu la mke yule mume kuweza kuhakikisha kwamba anaishi na wale kwa uzuri namna alivyokuwa anaishi na wao Naam akiwa na mtoto wao na hiyo ni aya Allah subhanahu wa ta'ala nituelezea wala tansaul fadla bainakum wala musijan kasahau fadla ambayo kwa mambo mlikuwa mnafanyiana ndani ya ndoa baina yako na yule mke wako usisahau yofadhala mliofanyiana basi mweze kuendeleza hata baada kufa ola mke ama baada ya kutarekiana na yule mke kuna mambo mengi ambayo kwamba inafuata katika haki za mume kwa mke wake na isha Allah tukimaliza hizi tutakuja kueleza vile vile haki za mke kwa mume wake na hiyo itakuwa ni sababu ya nyumba zetu kuweza kukua chini ya kivuli ama kukua chini ya amri ya Allah subhanahu wa ta'ala nitakuwa ni sababu ya nyumbo kutokuvunjika nitakuwa ni sababu ya watu kuishi katika hile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alisema mawaddatan wa rahma na nitakuwa ni sababu ya kuweza kudumisha ndo zetu kudumisha ndo zetu mpaka tutakapoweza kuzoweka ama kuondoka kutegana kwa ajili ya kifo sio kwa ajili ya nyingine kwa machache tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min sami'una al-qawla ahsana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 وعن سائر الصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وادمر اعداك اعداء دين اللهم ربنا لا تدعنا نضمن الا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا ديننا الا قضيته ولا مريضنا الا شفيته ولا ميتنا الا رحمتته ولا ضالنا إلا هديته ولا حاجة من حاجات الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قم إلى صلاتكم